Bună ziua și bine v-am regăsit la radio. Pentru cei care nu sunt în mașină la această oră, nu au în preașmă un aparat de radio sau se află la târgul Hefis Free, care se desfășoară astăzi la Diar, în București, trebuie să știți că ne puteți și vedea pe site-ul europafm.ro sau pe andreasca.com. Invitata mea de astăzi este o regină. Regina sprâncenelor, pentru că așa o știe o lume întreagă pe Anastasia Soare, cea care a emigrat în Statele Unite un pic înainte de Revoluție și a reușit să construiască acolo un imperiu în industria de beauty, imperiu evaluat de revista Forbes la 1,2 miliarde de dolari. Care este parcursul de la A la Z, vă invit să aflați chiar acum de la ea. Bună ziua, Anastasia, și îți mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp pentru noi, pentru că știu că ești de la un eveniment la celălalt odată cu lansarea gamei tale de make-up în România. Da, mulțumesc. Tot timpul voi fi available pentru tine. Disponibil. Să știi că prima rubrică a acestei emisiuni se numește Autobiografia în 20 de secunde. Wow. Deci o să auzi un cronometru care începe el așa, tac tac țac, okay. țac, țac, țac uh -huh. și spui tu cum ți-ai face tu autobiografia, cine ești tu în 20 de secunde. Deci fii atentă wow. când începe cronometrul, da? Wow. Autobiografia în 20 de secunde Poți să începi? Da. Uh, uh, uh, Anastasia a plecat a ajuns în America și uh, s-a... A început să facă sprâncene, și după ce a început să facă sprâncene, a vrut să fie cea mai bună la făcut sprâncene. Și, uite, așa a devenit regina sprâncenelor. Uite, vezi, nici au trebuit 20 de secunde să spui povestea. Numai că povestea este foarte, foarte lungă, iar poveștile noastre la radio încep exact ca toate poveștile cu a fost odată ca niciodată. Așa că a fost odată ca niciodată o fetiță pe nume Anastasia, care unde s-a născut ea? La Constanța. Chiar în Constanța? Da, chiar în Constanța. Așa, și acolo ai copilărit? Am copilărit, um, um, mi-am petrecut vacanțele la Bunici uh, până prin uh, I don't know, uh, 60, uh -huh. poate, începutul 60, uh, după care ei s-au mutat în Constanța, la ieșirea din oraș, mi și-a cumpărat -o un teren foarte mare că a vrut, vrut să-și facă fermă acolo uh -huh. și um, înconjurată de de ei și de familie. Știi bine că sunt macedoneancă și la noi, cred că sâmbătă, când ne așezam la masă, eram 40. Nu prea aveam mulți prieteni pentru că aveam așa multe verișoare. Nu. Veri și verișoare eram compleți. Dar care e prima imagine care îți vine în minte cu tine mică acasă? Care e prima ta amintire Am, cu tine mi -aduc mică? Aminte, mă duceam la gimnastică și... Um, Începusem în baletul pe la patru ani și că miu nu a vrut să mă mai lase pentru că a spus uh, balerinele nu au un viitor serios <laughs> da, <bine laughs> la vremea replică. Aia, să, să Da. Uh, și a spus uh, trebuie să te duci la gimnastică dacă vrei și uh, mi-aduc aminte uh, eram nu eram cea mai bună la gimnastică Dar îmi plăcea foarte mult Dar neasasina ne Antrenorul era extraordinar de dur uh -huh. Și dacă nu reușeai Să faci un element foarte bine Venea și străgea câte o palmă Și îți rămânea semnul pe, pe, pe față. față Și îi spuneam verișoarei mele Julieta Care era, se ducea cu mine La gimnastică Dacă mie, pe mine vreodată o să mă pleznească Eu nu mai vin la gimnastică n-am primit o palmă de la mi mea și de la taică-mea, o să o primesc de la uh, de antrenor. Povânt. Și? Ai pățit-o? Uh, da, mi-a dat o palmă o, o zi și m-am lăsat de gimnastică. Au venit acasă să convingă pe maică-mea să mă duc și am zis nu, tu Cum era cartierul copilăriei tale? te amintești cum era la tine? Stăteați la bloc sau la casă? Nu, la casă am stat. Uh -huh. um, nice. Erau nu, mulți copii seama, pe stradă. Cum copii, era? Da, bineînțeles. Acum stau și mă uit. Copiii săraci nici nu mai, nu mai au copilărie. Uh, în vacanțe ne duceam și mă, cred că se întuneca și ne duceam în casă. da, da. erau alte vremuri. Erai un copil de gașcă, așa îți plăcea cu mulți copii. cu oh da. Eram un băiețoi, trebuia <gânt> să joc fotbal, trebuia și competitivă de mic. Adică... <gânt> trebuia să și câștigi. Ah, nu, adică ne, timpul, ne jucăm, ne jucăm, nu, dar câștigăm. Tot timpul trebuia să câștigi Chiar și jocuri cu băieții trebuia să câștig, că nu m-ar fi, fi omorât, omorât, să, nu omorât să nu câștig. Corect. Dar la tine acasă cum erați amintește amintești așa cum, cum erau ai Mai că mea era extraordinar de, de ocupată. Avea atelierul de croitorie și avea vreo șase fete care lucra pentru ea. Era croitoreasă? Da. Uh -huh. Avea un atelier. Tatăl meu făcea haine pentru bărbați și mama a, pentru și femei. el făcea tot asta. Da, da, uh -huh. doi. Uh -huh. Și uh, a, a, numai că mea era totalmente um, în... în, în cu clienții ei, tot cu clientele, era cu tot timpul. Mm -hmm. Se trezea la șase dimineața și până pe la 12, când se ducea la culcare, ea muncea non-stop. Și mi-aduc aminte, am întrebat-o de multe ori, am ta, nu te saturi de femeile astea care vin și ea nu putea să ia cliente mai multe și se făcea că era bolnavă și nu mai pot să mai iau client. Și a doamna, victoria, vă rog că am această nuntă și nu pot, trebuie dumneavoastră. Și, um, și o întrebam... Nu te-ai săturat, mamă, să muncești așa de mult? Și ea să uita la mine și spunea, iubesc ceea ce fac. E, stai să mă -că eu. Nu mi-am dat seama la vârsta aia. Da, a fost o lecție pentru tine. Le mi-a rămas așa în minte. Că trebuie să faci ceva care să iubești. Nu știu dacă la momentul Atunci ăla m-am gândit, dar nu, nu. pe parcurs... te am, ți se trage mi de Mi-am dat cumva. seama că la un moment dat când m-a întrebat fica mea pe mine când am ajuns în America uh, și mi-a spus, mamă, muncești atât de mult? Mai oprește-te! Nu, nu te saturi de ele... Și zic, este foarte interesant exact aceeași întrebare, i-am pus-o mamei mele și îți dau și ție același răspuns care mi l-a dat ea. Iubesc ceea ce fac și vreau să-ți mai spun că când vei ajunge și tu la vârsta mea ai să dai <laughs> același răspuns. Deci, crezi că e așa ceva ce se transmite pe linia da. maternă? Da, știi de ce? Cred că fetele, în general, au mamele ca un exemplu și uh, vor să, facă, să devină ceea ce văd în mama lor. Uh -huh. Se uită după bărbatul care să-l întâlnească în viață, care să fie ca tatăl și vor să devină mama. Fără, Cred că nu nu conștientizează. Nu, nu, nu conștientizez dar cred că asta este rolul 90%. Și față de tatăl tău era apropiată de el? Foarte apropiată. Tatăl meu era un mare, un avid pentru fotbal uh -huh. și farul care era Faru bineînțeles echipa sigur. lui favorită și avea toți sta, toate starurile, el le făce costume și um, mă lua duminica la stadion și dacă, dacă pierdea farul, plecam ultimii de pe stadion uh -huh. pentru că toată lumea făcea glume pe seama lui și dacă nu, plecam cu toți, amin, eram și mai... Cu toată familia! Cu toată familia și mi-aduc aminte că se opreau la un restaurant și ei beau bere și discutau de fotbal non-stop și eu îmi doream așa de mult să stau cu taica miu că stai mă aveam șapte ani, opt ani, uh, aș putea să găsesc alte lucruri mai plăcute de făcut, dar stăteam acolo lângă taica miu și ascultam vorbind de fotbal. El ce crezi că ți-a, nu știu, ce te-a învățat așa cel mai important, cu ce crezi că ai um, rămas? Tatăl meu a fost un personaj total diferit de mama mea. Mama mea era extraordinar de ambițioasă. Ea vrea uh, să schimbe casa la doi ani, să o remodeleze. Avea un... Ca Ți-am explicat că devii mama ta uh, la doi ani e, și aducea acest um, um, artist care remodela biserici prin Italia și făcea cu șabloane și o lună de zile casa noastră era în, în, renovare. în renovare și Taicămiu îmi spunea hai să plecăm și noi la munte să ne ducem să avem luăm o vacanță și a, nu, nu, nu, du-te tu, du-te tu că oricum trebuie să vă ruiesc și îl, îl trimitea pe o la munte și ea se să-și facă adică ea a fost extraordinar de ambițioasă vrea să aibă tu stai să mă, că ea în 60 și. În, în 67, maică-mea a făcut încălzire centrală care nici nu se auzea și băii și cu, când lumea încă avea wc la în, în spatele în curte. curte. Exact. Și a, asta a fost ea. Și a, îi plăcea foarte mult ca lumea să o a, divinizeze. Oh mm -hmm. my God, Victoria a făcut asta și Victoria este extraordinară. Era totul despre Victoria ai când eu, în schimb, era total opozit. Nu, Dar nu și tatăl interesa. tău o diviniza? Adică și tatăl oh, tău păcea că ea era oh, motorul absolut. familiei. Îi spunea Capidana, care în macedonește <laughs> înseamnă șefa. <laughs> um, din păcate, tatăl tău l a, l -a pierdut de da, de vreme. Da, nu? aveam 12 ani. Când a murit, a avut un astm bronșic și a făcut o criză și s-a sufocat. Basically. Um, și mama... M-a luat și mi-a spus, dragă ca să, ținem, să țin businessul, businessul ăsta, trebuie să mă ajuți și tu să zic, Mamă, eu am 12 ani, ce știu eu de business? Dar, na, da, tu ești deșteaptă, te învăț tot. Era și... singură la părinți? Ai fost singură la părinți? Nu, mai am o soră. Mai ai o soră? Da. Um, Cornelia este în Austria, deci noi și amândouă am plecat mai trei Mai mare acum, sau mai mică decât mai tine? Mai mică, trei uh -huh. ani mai mică. Um, ea a plecat în Austria, eu am plecat în, Rom în America. Uh, și, și început o ajuți am început să ajut să desenez uh, um, modele, modele tipare. pentru tipare Sau? și uh -huh. nu modele, uh -huh. pentru, venea clienta o puneam pe o platformă, o puneam pe o platformă și uh, în funcție de corpul ei, atunci am început să să fiu introdusă la golden ratio, fără să mi dau seama. Mai că mi-a făcut măsurătorile corpului, ea îmi spunea: aveți că doamna are uh, umerii, umerii mai, mai mici sau mai sau, mai large, uh -huh. sau și șoldurile mai mici. Atunci, noi trebuia să creăm, dacă erau mai mici umerii, puneam shoulder pads. Da, uri uh, Puneam niște umeraj. Uh -huh. uh, ca să creeze o perfectă proporție. Și doamna venea și își alegea dintr-un vog. Mi-aduc aminte că își lua din Italia un vog gros uh, și alegea un, un model. model și îi spuneam: mamă, mă, nu, asta, asta nu merge. Pentru că doamna. Na, nu are același da, lucru. E preascundă trebuie... sau o preanază. Exact, analiză, exact. Uh -huh. Proporția de la, din deci magazin. Deci aveai cumva de la... ochi, oricum. L-am format. mai că mi a ajutat, fără îți dai seama că maică mea nu știa ce înseamnă Golden Ratio, dar prin măsurătorile corpului de atâta timp, i aș dădea seama. seama o proporție eu... care trebuie urmată. Corect, da, da, da. corect. Și uh, așa am început, o, o, când ea se ducea în oraș să cumpere, știu, materiale sau să facă alte chestii, uh, stăteam și le urmăream pe fetele ei și spunea, vezi că ea trebuie să facă tivul ul ea trebuie să taie, nu știu ce, să tragă deci la mașină. Deci te cumva acolo Eu și un șef <laughs> în locul ei. <laughs> exact. Dar și... simțeai că vă e greu, adică după ce n-a mai fost atât tău, adică simțai că trebuie no. să o ajuți cumva pe mama sau erați, mm. cum v-ați descurcat? Ai miri, mean, era un, o persoană care nu țin minte vreodată Mike mea să ia un nu ca un, un răspuns. Uh -huh. tot, tot ce își spunea în minte, cred că asta, asta este un, una dintre săturile care le-am învățat de la ea sau le-am luat sau poate le-am moștenit. Um, nu exista o chestie pe care Maica mea să nu poată să o facă. Tu gândește-te, ea a avut business-ul ei într-un comunist regim când tu nu aveai voie să faci așa. Mandatarii, toți da, da, da. am avut neamuri care au avut restaurante și le-au fost luate. Ea a reușit să îi facă, să reușească să păstreze acest business și făcea lucruri pe care erau total... Era o pentru neimaginat cineva, vremerește. o femeie în anii 60 să reușească, de, reușească de, una singură. Singură. de una singură, a fost extraordinar de, de interesant ca o persoană ca maica mea, dar ea nu a avut niciodată, cred că, vreo frică sau vreo... Tot ce își spunea în minte, încerca să găsească o soluție și să, să reușească. Și tu cum crezi că erai? Ce fel de copil erai pentru ea? Adică mm. pentru familia ta? Ce... Puțin cam rebelios, cred că nu prea uh, urmam. De exemplu, îți dau un exemplu. Mm -hmm. uh, în anii 70, când uh, era moda cu, cu blugi evazați mm -hmm. și cu, știu eu, îmi, îmi cumpăra toate lucrurile astea, fiecare culoare. Mm -hmm. Când uh, îmi cumpăra pantofi, n-am să uit niciodată, tădea 2000 de lei pe o pereche de sandale cu platformă și îmi luam fiecare culoare. Și lumea avea cam 1000 de lei salariu, ok? Mm -hmm. Deci ea m-a răsfățat foarte mult, cred că se simțea puțin vinovată că nu avea timp, timp destul să... pentru da. tine și uh -huh. atunci îmi lua, da. bine și mai ales că noi fiind în îmbrăcăminte, în, în în ea fiind croitoreasă, fashion era ceva normal uh -huh. și cred că m-a... Știu, poate că se simțea vinovată, nu știu din ce motiv, dar a făcut eforturi foarte mari și mi-aduc aminte foarte interesant. Lucru pe care l-am spus și eu lui mea. Vezi că este un sertar aici unde ai bani. Niciodată să nu lași pe nimeni să-ți plătească nimic. Tot timpul ești aici, eu sunt aici și orice ai nevoie sunt aici. Da, sunt foarte ocupată, dar... Orice ai ne și nu-ți nu iei bani decât cât ai nevoie. Uh -huh. Că-ți dai să mai a făcea bani, e, nici nu aveam timp să-i numărăm. <laughs> mai ales și o altă chestie interesantă, e, la sfârșitul zilei spunea, mamă nu te obosești, da, de, muncești așa de mult, eu da. nu pot să mai le suport pe clientele astea. Uh, fiind la vârsta aia, și ea spunea, zicea, când număr bani ăștia, așa, parcă <laughs> îmi trece obosea. o bossea. O măcedoneancă, adevărată. Adevărată. Da. Da. Și, și tu simți asta? Da, și când am dus în, în America, la fel, îmi, îmi, îmi număram tipurile și cash-ul. Și, și fiica mea mă întreba, dar nu ești o obose, zic, nu. când, când număr bani ăștia, zis, <laughs> îmi trece <laughs> îmi o trece Să știi că am vorbit și eu cum am atat și, și cum mătușa ta să-mi povestească cum era când era Emilie exact. Fiatăntă. Uh -huh. Ia să ce spui. Cinci ani avea când a rămas orfană de tată. Și am crescut-o noi la țară, la <laughs> și de unde ne tragem. Și cum era când era mică? Era cu că era, făcea născut. Cum era? O caprioare. <laughs> și pe pom. Cutura pomii, lua pe penis, păgea genunchi. <laughs> Era o zbăpăiată cu cu rotile, pe toate oh, străzile da. cu rotile. Nu puteam să stau de ea, Nu avea stumpări. Unde vedea, ea trebuia să, să facă. Uh -huh. Peste tot. Și croitorie, și câmplărie. Și îi plăcea deci... foarte mult. Acum și ea are o fată uh -huh. și ea învață cum am învățat eu. Dar v-ați imaginat vreodată că, nu știu, o să ajungă până aici unde a ajuns azi? Eu uh, o credeam că ea lupta foarte mult, să știți. Uh -huh. Îi plăcea foarte mult să facă ce, ce face acum. Tot ce făcea era de toată lumea apreciată și e o fată foarte puternică, puternică. Și dacă v-ar întreba cineva, nu știu ce fel de copilie, ce fel de copilie, Anastasia, pentru o mamă? Păi eu îi spun că e o fată, o să zic că o laudă, așa a fost ea, cu putere și m-a ascultat, cu toate că n-a avut tată și eu m-am fost și mamă și tată pentru ea. Ați ajutat-o și să o crească pe Norvina? Da, și Norvina e o fată, e mai rușinoasă, da? Norvina. Nu seamănă ea cu Anastasia. Ea era puternică, nimeni nu putea să stea în fața ei. Claudia, noi îi spunem Claudia, da, da. ea este mai rușinoasă, nu îi spune, mă, să învață, dar e, felul ei. așa era taică Anastasia uh -huh. Anastasia seamănă cu mine uh -huh. și Claudia seamănă cu tacă ei. Vreți să-i transmiteți un mesaj Anastasiei? Sunt mândră de ea. Hai să ne întoarcem un pic la, la școală. După ce ai terminat școala primară, nu știu ce, da. cum ți-ai ales liceul? Um, am, am fost în școala generală trei, nu, patru prietene și ne-am dus la... Mama vrea să mă trimită la um, la un liceu economic, la ASE sau ceva de genul ăsta în București. Aveam uh -huh. un unchi ceva... Uh -huh un închi care era profesor la școală. Și ne-am ne înțeles cu toate fetele, trebuie, nu putem să fim despărțite uh -huh. și trebuie să mergem toate în același loc și ne-am dus și am, am aplicat la uh, uh, era uh, civil engineering, era construcții civile și industriale. Uh -huh. Asta zici la facultate am... când ați venit? Sau de, vorbind de liceu? Deci, în anii când am fost la eu, era un program total separat și diferit. Făcei trei ani de liceu și se făceau încă doi ani. A fost o chestie pe care Aha. Ceaușescu a vrut să o promoveze Acă, da, așa. ideile da. lui. Și erau programe de, de facultate în Aha. continuare. Și ne-am dus cu aceste patru, noi toate patru fete, și am um, intrat, ne uitam, am început, la, cred că am intrat uh, numărul 2, 3, 4, pentru că erau câte 2000 de candidați și. Uh, știi cum era? Da, da, da foarte era mult foarte, foarte pe un loc. Și unde, unde v-ați dus? În ce oraș? În Constanța. În Constanța, da. Uh -huh. Și uh, după când a auzit, că mi -a, a dus acolo, mi-a spus. Tu, stai dai seama, un inginer de construcții civile și industriale era uh, imposibil ca femeie să fii, pentru că te muta pe la cruc, la un șantier, la la un altul, șantier nu aveai uh -huh. condiții, trebuia să stai între... Dar uh, cred că a fost cea mai, cea mai incredibilă experiență pe care am avut-o, pentru că am avut niște profesori absolut geniali um, și cred că am avut posibilitatea să studiez lucruri pe care nu-i dați plăcea... seama la ce o să-ți folosești. să-ți mai târziu. De exemplu, mă duceam la chimie, că ne plăcea de profesor de chimie și. adică eram foarte bune acolo. Nu puteai să te duci pe vremurile, în care, pe vremurile în care am fost eu la școală, nu puteai să te prezint la școală dacă nu. era... Pregătit. nu, nu există așa ceva. Am avut un profesor de desen tehnic de 5 ani de zile, care a fost incredibil și. La vremea aia, când el venea pe masă și ne punea o, o un robină de la industrial și spunea, ok, aveam două planșe, planșe mari uh -huh. de tot, la tablă, pardon, două table da. negre și spunea, ok, cine se duce la tablă să facă trei, să ore, să lua uh -huh. trei ore, să desenezi în, în patru planuri, uh -huh. de deasupra, dintr-o parte, da. din față și secțională. Da. Deci trebuia să ai o viziune în spațiu. Da, da, da. Acum te duci pe un computer și ți apare da. toată chestia. Noi stăteam cu creionul și cu rigla și astea au fost vremurile. Și cu um, hârtia milimetrică. Și mie mi se părea foarte ușor de făcut. Um, și nu, nu vreau să spun că eram cea mai deșteaptă din clasă, pentru că nu eram. Dar mi-am dat seama mai târziu că era abilitatea mea de a vedea în spațiu. Deci era o chestie pe care am dezvoltat-o poate și lucrând cu maica mea și fiecare avem uh, creierul sau suntem da, da, da, wire diferiți și... Uh, și era foarte ușor pentru mine să fac lucrul ăsta și de asta probabil era și bună la geometrie, dar mă rog. Uh, au fost lucruri... De, de exemplu, am învățat, deci technical design, am învățat 5 ani de zile, care m-a ajutat extraordinar la crearea uh, produselor de make-up. Când am început să facem toate... Uh, con, ambalajul ambalajul și... și toate chestiile astea, îmi aduc aminte că am vrut să fac... Și toate au fost făcute... Um, mo, um, șabloanele da, astea. au fost niște, modele, au fost. niște modele făcute special pentru anastatea. O mostră, exact. Și um, o companie din Japonia mi-a zis, a, păi, trebuie să coste 40.000 de dolari ca să faci acest pentru că, uite, sunt desene tehnice, complicate și mi-a trimis blueprint-ul. El probabil s-a gândit că eu nu știu să citesc, da, da, da. e da. diferit. Și zic, nu, nu, nu, asta nu poate să coste 40.000 pentru că e greșit dacă te duiți la, la felul în care este făcut. Și, și am reușit... fi avut cum să știi niciodată asta dacă ah, n-ai fi trecut prin școală, bineînțeles. Bine. Și așa am redus mi să. Mi-au tăiat costul, <laughs> da, de, 40 de mii. zic. Nu, asta este. nu este o persoană. Hai să luăm o, o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat, da. La radio cu Andreea Esca, la Europa FM Anastasia Soare este invitata mea de astăzi la radio. Um, în perioada adolescente ai fost o adolescentă rebelă? Um, până pe la 18 ani, cred că am citit, mă, mă, îmi spunea mai că mai am deși la un film, la ceva, nu bibliotecă și citit. Asta, studiat, studiat, studiat. Spăcea, uh, plăcea îți plăcea să citești? Foarte, vai de mine, uh -huh. foarte mult. Foarte. Adică nu te obliga, nu era pentru că te obligau la nu, școală uh -huh. sau că ceva. Bine, să citești? aveam și la școală ah. datoria să citim. Mi-aduc aminte, profesora de matematică ne dădea în weekend 400 de probleme de rezolvat și îmi spuneam, doamnă, dar... 400 de, de ce trebuie să facă? nu, no, no, zice, geniile sunt foarte puține. Practica o să te aducă să ai. <laughs> Și a avut dreptate. Și vorbind de profesora de matematic când am ajuns în America, tu îți dai seama că eu am clădit o companie fără să am un CFO. Adică fără să ai niciun fel de studiu de specialitate financiar, financiar vorbim. da? Nu, deloc, deloc. Și uh, anul trecut, când am uh, făcut tranzacția, am, am hotărât să vând o porțiune mică din companie, um, într-o într cameră cu vreo 50 de financiare. adică oameni care sunt în business, um, am început să le spun, ok, sunt într-un business, am început cu sprâncene, toată lumea și uh, se uita la telefon uh, și da, se uita pe computer, da, hai adică, să termine. E, hai, hai, hai să o lăsăm să termine. Și când le-am spus care sunt vânzările și care este IBIDA, da. adică care e profitul, a zis, ok, nu, nu, nu, mai, mai repet o dată. Da. Păi zic, asta este. Noi zice, suntem de 30 de ani în businessul ăsta și noi n-am auzit așa ceva. Zic, da, și nici măcar nu am un CFO. Dar n-am fost la Harvard aici, nu am fost la... Da. Dar am, am fost în România. Am avut o bună de matematică la liceu. Profesor, Exact. Și m-a pus o bază bună correct. acolo. Corect, corect. Deci uh, consider că... Tot ce am făcut aici în, în România acești anii mei de școală... De școală au fost și... foarte buni. Esențial. Esențial. Și de asta vreau să încurajez toți tinerii să nu... Să nu să credă nu că creadă, educația nu contează. Să nu credă că educația con, nu contează. Trebuie să citești, trebuie să te educi, mai ales acum și poți să faci și pe internet. Dar citește și învață și fii disciplinat, pentru că până la urmă asta o să te ajute să ajungi mai târziu, ceea ori ce vrei. Oriunde îți dorești. Dar la petreceri mergeai, măcar oh, te da. la zile de naștere. La... După, a, nu, la. Când Dar aveam vrea 17-18 ani, eu la ora 9 trebuia să vii un acasă. A, era, Și spunea, era. Severă, la, mama, la ora era 9 lumea este. se duce la... Nu, nu, nu. Și uh, îți dai seama că au fost perioadele când uh, vreau să ne ducem la discotecă. Locuiam în, în Constanța, deci mama aia a fost... Uh, Superbă. Și era această discotecă San Quest, care avea intrare cu valută și intrau foarte puțini uh -huh. români, să zic, vreo 20 de români. Um, și, doamne, ce mult îmi plăcea să dansez, uh, iar Mike mi am Ai fi crezut, veneam, am fost odată și am venit pe la două uh -huh. acasă. Toată familia, toți unchii mei erau, a la fost ședință, <laughs> ședință de familie. Și îi spun și lui maică-mea, acum zic, vezi ce mult muncesc acum și nu, mai lăsa, nu mă lăsai să mă duc la discotecă să mă distrez. Și au fost singurii ani în care puteam să mă Dar distrez. Că era frică, nu? Era, era temă. Nu, să... astea au fost, asta era în... în Cultura noastră de Macedone nu, puteai, nu, nu aveai voie să te. Adică, nu? Nu. Deci, nu vorbese cu mama ta dacă îți plăcea și ți-un băiat a, sau ceva? Nu, de unde? Nu aveai voie să ai un prieten. Ei vreau ca la 20 de ani să te măriți și să ai un copil ca să scape de tine. Și știi? să te măriți pentru tot că e ei... da, ne mărită mai iure așa. Oh, cu siguranță, cu siguranță. <laughs> deci cea mai mare rebeliune a ta din perioada aia a fost a că a fost la la discotecă până la două dimineața. bine, ce să zic? Până când ai terminat după ce ai terminat facultatea. După ce ai terminat toate studiile astea cu... Au da? fost studii, da. Doi ani, trei ani, cât ai făcut da. acolo? Da, Ce ai făcut mai departe? Păi n-am mai făcut, asta și am lucrat cu maică mea, o Așa. ajutam pe ea, uh -huh. pentru că îți dai seama că nu mă duceam în șantier de construcții să lucrez. <laughs> da. Um, visul meu a fost ca la 18, de la 18 ani să plec în America. Serios? Da. Uh -huh. uh, pentru că um, am, îți dai să mă, că noi am fost familie de emigranți. Eu am fost prima generație născută aici în România. Dar l-am văzut pe bunicul meu, care a venit ca emigrant în România, și după ce și-au. Și bunicul venea din? Din Macedonia. Chiar din Macedonia, da. Uh -huh. După ce și-au cumpărat. Și din partea tatălui și din partea mamei. Da. Și după ce și-au cumpărat pământuri, case, și-au făcut o grămadă de. o gospodărie, uh, au fost luate de. Au venit comuniștii, au venit comuniștii și, și, și -au, au luat. Așa a plecat de acolo și-a și -a mai construit-o un alt grup de case, pentru încă trei băieți, au avut vreo 25 de camere cu viță de vie, cu toată gospodăria. A venit Ceaușescu și a zis, ok, hai să demolăm asta că vrem să facem niște blocuri. I-a demolat și le-a dat, i-a dat bunicului meu un apartament cu două camere la etajul 4, avea la vremea cred că vreo 80 și ceva de ani, fără, fără, fără lift. lift. Și nu l-am auzit niciodată să se vaite, dar și uh, suferința, suferința lor mm -hmm. um, și, nu știu, le întrebam de multe ori, de ce ai venit aici și nu te-ai dus în America? A avut câțiva mm -hmm. averi care s-au dus în America și a spus, well, când noi am venit în 30 și ceva, în 39, era România era... era America, America. Mm -hmm. exact asta a spus și el. Nu s-a gândit nimeni că o să fie așa. So, um, deci de te gândeai să te duci ani, în America De la 18 ani Asta era visul meu Nu m-am gândit niciodată cum va fi acolo Vreau numai să plec America, nu, nu pot să spun ce m-a Și în uh, 87 uh, L-am convins pe soțul meu să rămână. Când te-ai murit? Te-ai de vreme? m-am măritat, în... Nici nu mai știu când m-am măritat. Adică avei aveai câți ani aveai mai, știi? Da, 20, 20 aveam. A, ah, deci ai făcut cum ca la carte? Nu, te ca la, la 20 de ani și el era macedonian și el? Nu, nu, a, vezi? Da, vezi, da, vezi da. ceva tot n-ai făcut tu chiar ca buchea cărții. Da, era Așa, român. Așa, deci el era român? Da, și Dar cum te-l-ai cunoscut? era adică, cel mai... Oh, vrei să știi da, cum l-am cunoscut? dea da. pe o bancă cu trei din prietenele mele. Așa. Și trece tipul în ăsta. În Constanța. În Trece tipul ăsta super bine. Frumos. Ar, frumos și înalt și cu ochii albaștri. Mm -hmm. Și una din fete zice, oh, ăsta este băiatul Soare. Um, e cel mm -hmm. mai hot. Uh, din oraș. Din oraș. Dar cine era Soare? Soare era Victor <laughs> Tatălui fusese prim secretar pe județul Dobrogea. Și... Um, Mama lui era directoare la Hotel Ovidiu, da. Dar el, deci, trece pe da. stradă și zice: Asta este cel mai hot. Oh, my God, toate fetele sunt înnebunite. Punem pariu pe 100 de lei că îl date într-o <laughs> săptămână. Când dau ele, cu el. Da, du mă de aici. Imposibil, nu se poate. Păi, <laughs> puneți pariu? Da, hai, punem pariu, că li s-a părut absolut imposibil. <laughs> da, exact. Și m-a ridicat de, de, de, pe bancă și m-am dus la el, m-am introdus și zic, vrei să mergem la film amândoi? Te invit la film. Și el zice da. De dai seama că s-a șocat zis, pe seama, așa da, la peste, exact. la vârsta aia. Și, și la... am dus la film și am început după aceea să ne vedem și uite așa porne. Ah, și stai puțin, că nici măcar nu mă gândeam să mă mărit, dar doar mama doar să lui... Vrei de lei. Asta a fost prima <laughs> chestie. Și m-am dus la un, un date cu el la, în bar de la, la Ovidiu. Și a venit să sa, a sa, a venit, Nu, nu mă interesează. Uh, a venit Maica să la mine, după ce mm -hmm. nu, știu, nu fusese, dar nu venise încă, sau mă rog, da. eu am fost singură și a venit. Ce, te rog frumos să-l lași, să lași în pace pe băiatul meu, pentru că el trebuie să termine acum facultatea asta și o să se ducă la altă facultate și el nu are timp să de se. Fete. De fete? De fete. Zic, dar de ce îmi spuneți mie? Asta nu-i problema mea spuneți mi băiatului. Ea nu știa că mai rău o să te ambiționeze dacă ai exact, căzut așa. Exact. Că dacă nu zicea, poate-l lasă tu. Z, da. Și iarăși m-am <grijos> mai întâlnit cu ea și iarăși a venit. Z, Doamna, zic, nu mai. Vreți să vă arăt că m-am marit cu, cu, cu băiatul? Peste, peste cadavrul meu. <grijos> <grijos> ok. Și uite, așa m-am mărit <grijos> <cu grijos> <că a fost, grijos> și am Soare. Și că era vie la nuntă. Și deci te-ai măritare repede după ce v-ați cunoscut? Da, m-am măritat și după aceea. Era cam de să cu tine? Trei ani mai mari ca mine. Uh -huh. Așa, și Dar era foarte frumos. Victor, în primul rând, un băiat extraordinar de educat, un băiat foarte frumos, un băiat, ce să-ți mai spun, cred că Exact lumea, ce trebuia. Exact ce îmi trebuia. Așa, și v-ați căsătorit? L-am căsătorit. El și ce făcea? Convins, era capitan de navă uh -huh. și l-am convins să rămână în Italia. Nu prea, el n-a prea vrut să rămână în Italia. Când Italie. a plecat cu vaporul, să rămână da. acolo ca să emigrație. Da, să se ducă uh -huh. la ambasada americană să ceră azil politic. Deja aveați cât, politic. câți ani aveați atunci? Uh, 30. Uh -huh. Aveți deja și copil? Da. Uh -huh. Și ne-am dus la, și a rămas în Italia și uite așa ne-am... Și după ce a rămas în Italia, el-a cerut acolo la azil ani. politic? S-a dus în Los Angeles și mie mi-au dat aici pașaportul după 3 ani de zile. Deci a durat. Și a, dar după aia de ce a ales Los Angeles? S-a dus direct în Los Angeles, în din În primul Italia, rând sau? că tu gândești -te că în 87 era un frig în România unde nu aveam electricitate seara și nu mai puteam să mă mai duc într-un loc unde era frig. Și văd Hollywood. Nu știu de ce îmi rezona mie Hollywood. <laughs> și există, tu? Deci de acolo da, te, duci te duci în Los la... Angeles? Corect. Deci era și un băiat ascultător, pe lângă toate nu celelalte calități. A avut nevoie de la ambasade să-l să sponsorizeze cineva și o, o, niște prieteni de-ai mei, Carasimu, l-au sponsorizat pentru că avea nevoie să te sponsorizeze cineva. Uh -huh. Nu mai să spună că, uite, poate noi îl sponsorizăm și... Prietenii mei au fost drăguți și l-au sponsorizat și s-a dus în Los Angeles. Mama te-a încurajat să pleci? Da. Da, mama a fost dutei că vin și eu după tine. Și ea și venit, nu? Da. Adică la câțiva. a 12, pe ea? da, după doi ani de zile ea a început să vină să viziteze, Regulat. 3 luni, 4 luni. Și când ai plecat că ani avea Claudia? Cât avea? avea a, -a era micuț, un an. Bun, și de. prima zi în America pe care ți o amintești, care e? Când ai ajuns în America și ai ajuns ai coborât din avion? Da. a fost, a fost cum era. șocant. Ca și când te-aș trimite pe tine pe, pe lună. Exact așa. Da. A fost șocant. Nu știu, Foarte. când intrai în magazine sau nu da. știu, mă gândesc da. tu dai ce aici. Eu am plecat când alimentările erau goale. Erau goale da, Și am intrat într-un supermarket și nu venea să cred. Adică, deja pentru voi acum care sunteți plecați și ați umblat și e dificil și să, o să, să vezi. Dar... Când am plecat eu, era incredibil. Și te duci în, în magazine și vezi haine, unde noi nu aveam haine de niciun fel aici. Și nimic. mâncare. Și mâncare haine, și haine. Da. da, a fost o altă viață. Și când ai ajuns acolo, unde, unde a stat? Cum vă descurcați? Aveam un apartament. El, soțul meu își luase un geap de taximetrist, pentru că um, noi am crezut că o să-și... Um, o să poate să continue să, da, să meargă pe vas. Da, pentru că license-ul lui era internațional, uh -huh. dar trebuie să fii cetățean american și nu am aflat asta decât acolo. Uh -huh. so, Și-a luat un... Deci -a luat era taximetrist uh -huh. și v-ați luat un, un loc unde erați cu chirie, dormeați da, cum era? Dou -o... Una, două, apart două camere, pardon, două dormitoare, un apartament foarte mic. Și cum vă ajungea cu banii? Practic la început ați trăit numai din ce câștiga el, nu? ce câștiga el, corect, corect. Și tu știai engleză? Nici, nimic, niciun cuvânt. Nu. Am făcut rusă și franceză la Și școală. ce ai făcut? Unde te-ai dus să înveți? Um, era un, se luau niște cursuri la o biserică catolică, parcă era biserica, nici nu știu ce fel de biserică era. Uh, dădeau niște cursuri uh -huh. după. Și eu du duceam pe fică mea la școală și după aceea um, ne, mă duceam și luam câteva clase, trei, patru ore pe zi. Uh -huh. Dar nu era cumva frustrant? Totuși tu plecai de aici unde, da, nu, era, nu aveam noi de niciunele, dar tu erai, voi erați bine acasă. Da? Și ajungea acolo, unde mă gândesc că dacă abia aveați bani de pe o zi pe alta, în momentul ăla, nu, ți se, nu te simțeai mai frustrată, că nu știu, te duceai într-un magazin și nu puteai să cumperi ce-ți dorești sau nu știu. Da, dar nu puteam să ne mai întoarcem. Te-ai gândit ar să te întoarci în... la un moment dat? O, în fiecare zi. Dar ar fi intrat în pușcărie, Victor. Era... Deja l-au condamnat aici șapte ani, mm -hmm. pentru că lăsase, plecase. Și atunci? Cum ți-ai găsit job Adică, ce... O prietenă, o, o prietenă, devenise prietenă acolo, am cunoscut-o pe o fată româncă, Mihaela Corcozor, chema care lucra la un salon și era însărcinată. Uh -huh, Trebuia să-și ia uh -huh. trei luni liber și ea a fost drăguță și m-a. M-a luat la ea să o înlocuiesc și cu, cu înțelegerea că atunci când ea se întoarce după trei luni, eu să plec. Și a fost excelent pentru mine, pentru că am zis o să capăt experiența. Dar tu știi ai ceva? să-i vreodată cosmetică? Am făcut școală ce? aici, în timpul ăsta de trei ani cât a fost în România? în România. A, deci în timp ce așteptai să te Corect. cheme, tu ai făcut o școală de cosmetică. Corect, da. <hî> și Dar nu am lucrat ca cosmetician. Dar ai făcut-o gândindu-te să știi să faci ceva când te duci acolo? Sau asta de ce? a fost sugestia soțului. El a spus: Aha. Tu nu știi engleză și singura o job care poți să ți aici este de cosmeticiană. Tu te și fac școala Aha. de cosmeticiană. Și asta am făcut. Și, dar vreau să spun sincer, nu m-am gândit o clipă că să lucrez ca. C o să practici. Da, nu. Da, imposibil, nu. Și... și uite că a fost foarte bine. Că a fost, -a fost și, viața ta și până la urmă. Ce s-a întâmplat în taxi, în, când lucra Victor, în spatele mașinii el între clienți stătea și citea. Era mm -hmm. un avid de cititor. Și îl citea pe Nice. Mm -hmm. Și intră un client, client. și zice, ah, oh, cred că. Și-a a uitat, și uitat cineva cartea, că e imposibil. Tu ești taxi driver, nu se să citești Nice. Și el se întoarce, îți dai seama că probabil era într-o bombă de nervi, <laughs> pentru că era nefericit că lucra Normal. taximetrist, um, și a ieșit de acolo și l-a luat la bătaie pe client. Ah. Și uite așa a venit poliția și, și a pierdut geabul. Nu. Da. Și a trebuit să-mi găsești geab. Și așa am început eu să lucrez cosmeticiană. Și te-ai dus aici la salonul unde ți-a da? așa și cum, cum era la început? Și mi-aduceam aminte de cum îmi făcea mie cosmeticiana mea, mm -hmm. Mariana. Pentru că îți dai seama, eu în fiecare duminică mă duceam la cosmetică cu maică mea, de mm -hmm. când aveam 5 ani. Mm -hmm. Ea credea că este singura, era singura zi liberă și petrecea timp valoros cu fică da. sa. <laughs> când așa. își făcea păr, facial și mă da. rog. Și îmi făceau și mie unghile, mă rog. Și pe acum la 15, că la zic, că să faci tins. și tu ce îți făcea. Exact, și? și mă gândesc cum făcea Mariana uh, la uh, cum îmi vopsea uh -huh. genele mie sau cum îmi făcea Wax. Bine că Wax era total diferit. E Pilatul. Uh -huh. Și. De așa am început să învăț și stăteam tot timpul pe lângă cele două onere, o italiancă și o nemțoaică. Asta ele erau proprietarele. Că, ele uh -huh. erau proprietarele și vroiam să învăț de la ele tot ce era posibil. Și mai erau încă două românce care lucrau uh -huh. acolo, Mihaela, uh -huh. și încă o fată, nu mai mi-aduc aminte cum o chema. Așa. Și îmi spuneau, dragă, dar lasă-le, dragă, nu mai te du după ele să le... Eu mă duceam, le curățam masa, le... Uh -huh. uh, instrumentele, numai ca să stau pe lângă ele să învăț ce spun ele la cliente, ci cum, cum fac ele business-ul. Eram uh, avidă, uh, avidă să, ca un burete, știi, uh -huh. vreau să învăț uh -huh. fiecare chestie. Și uh, în același timp, programul era de la 9 la 6 și o întrebam, uh, uh, mai veneau... Cliente care vreau să vină înainte de 9 sau să da. stea după 6. Și ele întrebau fetele, cine vrea să stea după 6? Sau... Și nimeni, like, nu nu vreau să fac ce? Eu sunt aici de la 9 la 6, e timpul meu după? Ok. Zic, eu oricând vreți. Eu vin aici de la 5, vreți să vin la 5, vin la 5. Vreți să stau până la 10 seara? Eu sunt available, că am nevoie de bani. Și nu numai de bani, dar vreau să învăț. Eu aș fi lucrat non-stop. Și au contat pe mine... După un an și jumătate, când m-am dus și le-am spus de propoziția asta cu sprâncenele, um, mi-am dat seama că ele nu au vrut să mă Ce mai Ce le-ai spus Exact. În România, înainte să-ți facă un tratament facial, eu le fac sprâncenele, hai să facem. Să le aranjăm înainte. și sprâncenele înainte. Eu, uh -huh. eu am uh, o teorie și vreau să o dezvolt și la la la și am început să fac sprâncene și le făceam clientelor sprâncene înainte de facial. Dar îți dai seama când am început îmi lua câte jumătate de oră să fac uh -huh. sprâncenele ca să le fac pe amândouă uh -huh. la fel. Și întârziam prea mult pentru clienta următoare. următoare. Și pentru că nu arjam nu le convenea să facă Da, da, să da, ele în casă au mai puțin. Exact. Mm -hmm. Și nu m-au mai lăsat să fac sprâncenele. Și eu am zis, eu vreau să fac sprâncene, eu cred în acest serviciu. Și ele n-au vrut și atunci m-am dus sâmbătă acasă. Duminică mi-am luat Late Times. Ziarul. Și, ziarul. <laughs> și îi spun soțului meu, îmi deschid business-ul meu. Și el-a zis ce ai spus? Da, zic, vreau să Asta mă uit. spun să spun el, el nu să lucra. să închiriez o cameră să Beverly să spun un salon din Beverly Hills, spun să spun să spun să sunt americani și nu au businessul lor, tu doar ce -ai venit, nu doar să spun nu spun să spun să spun să spun să spun nu spun să spun să spun să spun să spun să Și am găsit în anunțul ăla un anunțul să un joan-joan salon, avea de închiriat o cameră. Am sunat, am închiriat camera, m-am dus cu un buchet foarte mare de flori la ONR. Mm -hmm. Le-am mulțumit foarte mult pentru... Că te primesc? Mm -mm. Nu, nu, nu, la, a, la onele vechea, vechea la veche pentru șansa care mi-au mm -hmm. dat-o pentru un an de zile, un an jumate și le mulțumesc din suflet. Am învățat foarte mult de la voi, dar e timpul pentru mine să merg mai departe. Merg mai departe. Și așa am început. Vreau să spun că nu a fost, adică a fost puțin desperiat. Dar, dar nimic nu te sperie pe tine. Dar am zis ce am de pierdut. Mă duc și lucrez în alt salon. Hai să facem o scurtă pauză, da. să, să ascultăm o melodie care, care merge, zic eu, chiar aici. Bruno Mars. Da. Și uite, așa am început. Da. La radio cu Andreea Esca, la Europa FM. Anastasia Soare este invitata mea de astăzi la radio. Între timp, veni și Revoluția în România. Te mai gândești să te întorci, cu toate că începusei Absolut, absolut, absolut. Dar a fost puțin sperietor și am hotărât să mai așteptăm un an, doi, până se liniștesc spiritele Apele. aici și ne gândeam să ne întoarcem. Mm -hmm. Și te-ai mai întors să vezi dacă merită să rămâi? Să... Da, dar mi-am dat seama că nu era, nu, nu, nu, nu, mai puteai. nu se mai putea. Mm -hmm. Bun, și de la cabinetul micuț pe care l-ai... Uh... Am deschis în 97 salonul mare... Și... Deci a mers foarte bine acolo, ai început să da, ai clientelă nu, Da, mai da, <coughs> în 94 deja munceam de la 8 dimineața și până la 10 seara clienți care stăteau și așteptau pe o banchetă Dar și cum o aflau, pe... adică cum îți făcea? cum ți-ai făcut clientela, cum veneau era, oamenii? Uh, word of mouth, cum a, din, gură gură. din gură în gură uh -huh. Chiar așa e până am pun la taxatoare Exact, până la taxatoare, da, exact. până până la taxatoare <laughs> au aflat Au aflat deci cineva, era mulțumit, îi spunea altcuiva Corect, corect Asta a fost golul meu Ca să fac sprâncenele cele mai bune Scopul tău Și scopul meu, să fac cele mai bune sprâncene Și nu conta pentru mine cine era Că era Faye Dunaway Michelle Pfeiffer Sau o vecină. Naomi Campbell Sau o vecină, nu conta Mi-am dat seama că pentru mine Asta este, asta este Satisfacția, satisfacția mea să, să fac the best of the best. Și când am început să vină vedetele, de exemplu, nu știu, cum a aflat prima o, vedetă despre femeile pe de când eram la salonul lui Giovanna Iuta. Da? Da, în 90, 91, să uh -huh. zic, um, am avut o clientă care fusese agenta supermodelului, dar nu știam. Uh -huh. um, și ea l-a trimis pe toate într-o zi, într-un ventil, după, după ce venise. Ca exact, după fusese făcut un photoshoot, și nu, au să. venit una după alta, Naomi Campbell. Cindy Crawford, Stephanie Seymour... Da, tu le ei? pe vremea De unde? Nu, nu știam. Eram uh, fresh from the boat. Nu, nu știam. <coughs> Și le văd zic, doamne, la ce frumusez de fete. Da. Nu am văzut Coboară în viața... Din cum din camion. Cum poate să, nu, că le vedeam în cameră. Uh, cum poate cineva să existe atât de frumos? Amin, Cindy Crawford... Nu, nu, nu văzusem în viața mea o frumusețe mai mare. Și după ce au plecat ele... A venit uh, onor și zice, da, ce le-ai făcut la fetele? Zic, nu știu, asta mă dă afară acum. Le-a făcut ceva greșit și De nu știu. Zic, nu știu ce mi-au cerut? Și uite și, și... așa, a început să vină... Fiecare a povestit un... alteia și așa exact, mai departe. Exact. Dar spune-mi, crezi că există un moment anume uh -huh. care crezi că a propulsat... 94... Um, Eram extraordinar de ocupată în, în camera în care o închiriam și a venit o scriitoare care scria pentru Vogue, uh -huh. Marina Rust, dar ea nu scria articole, făcea o, o narație, uh -huh. o, era o novelistă ea. Da. Și uh, a, a scris două pagini despre experiența ei. A venit și a spus, uh, uite, am auzit, este uh, The Best faci? Kept Secret în Hollywood, da? Și vreau să scriu un articol. Uh -huh. Zic, păi, lasă-mă să-ți fac sprâncenele. Sprâncenele groase, cum le-ai avut tu uh -huh, prima uh -huh, dată uh -huh, când uh -huh. ți-am făcut sprâncenele. Uh -huh. Și zic, a, nu, nu, nu, eu nu mi ating sprâncenele. Zic, păi, atunci nu poți să scrii pentru mine dacă nu <laughs> da. faci experiența asta. Ok, când a văzut că nu e, cale de e nebună, m-a <laughs> da. lăsat să-i fac sprâncenele. Uh -huh. A devenit obsedată cu sprâncenele, bineînțeles. Și a scris ceva superb, două pagini. Adică ceva funny și... De, cu impact. Cu mare impact. În același articol din noiembrie 94, nu articol, în același ediție. În același a scris o altă istorie despre Kevin O'Quan, care la vreme era the make-up artist care nu avusese America niciodată și el a, a, a vorbit foarte mult cât de importante sunt sprâncenele. Uh -huh. Și deci ăsta este the guru of make-up și aici este femeia care face sprâncenele. Uh -huh. so, a devenit atunci o explozie. Și fiecare magazin, care înainte, fiecare revistă nu scria despre beauty în anii 90. Deci nu aveau această Nu, alur, rubrică. Al lor era singurul magazin care avea rubrică rubrică de beauty. Rubrică de beauty. Uh -huh. Niciun alt magazin nu avea rubrică de beauty. Și uite, așa, au început ei să-și dea seama și au început să vină, să-și facă sprâncenele, editoarele, și le-am dat ideea. Zic, hai să scrim despre beauty, hai să facem și. Eu de la mama învățasem marketing <laughs> și am început să mă vând. Marketing la botul calului. Exact. <laughs> și momentul... Așa a fost. Și pe urmă, ai fost într-o emisiune la televiziune care a fost. Oh, a iar fost multe, foarte... în, în multe emisiuni, dar în 98 am fost la Oprah Winfrey Show, i-am făcut live sprâncenele și a fost act și, de fapt, aseară îmi aduceam aminte, îi povesteam nu mai -aduc, lui Amalia. Mm -hmm. um, Primesc un telefon, conduceam și uh, la celular primesc. Hei, zice, um, it's Oprah Winfrey. Zic, da, și eu sunt uh, Queen Elizabeth. Că Elizabeth. <laughs> nu, i-am zis, eu sunt Queen Elizabeth. No, it's really. Like, yeah, yeah, yeah, sure. Zice, nu. Și, uh, a, a, și a îngroșat vocea. Și zice, no, it's really Oprah Winfrey. Vreau să vii să îmi faci în direct sprâncenele. Oh, și mi-am dat seama că i-am recunoscut vocea. Zic, no. <laughs> să-mi cadă telefonul, să fac accident pe stradă. Și um, am fost la show-ul ei Și a fost așa, cea mai mare explozie posibilă Șase luni de zile nu se mai oprea telefonul La salon de sunat A trebuit să-mi blochez um, uh, Cartea cu nu Numai pentru șase nu luni că așa Nu mai Nici să... să știi că și mie era să-mi cadă telefonul din mână Pentru că am vorbit cu Oprah pentru emisiunea ta de astăzi Ia să vezi kidding me. No, I'm not Hi everybody This is Oprah I just wanted to say a few words about Anastasia, I have to say, of all the women I've ever known, heard, read about, it would be hard for me to come up with anybody who is more driven, more tenacious, more entrepreneurial, who puts in the hard work every day, who has the attention to detail and the specifics to make the product right, I have known her for over twenty years now, and from the very first time I had her on my show, I could tell that she was a woman who had a vision for not just who she was, but who she could be. I think she's an inspiration. Her story I tell all over the world whenever I'm speaking to women in particular about what can be done. Because she started with zero, nada, nothing, and took that and built an incredible empire. So what Anastasia and her daughter Claudia have built in this business is an inspiration and is aspiration for women everywhere. And I have to say, That, to me, speaks to the power of women wanting to feel better about themselves and feel beautiful both inside and out. And that's what Anastasia does. She is a beautiful person inside and out and spreads that beauty wherever she goes. And I'm so excited that she's back in her homeland of Romania and that the people understand what it meant for her to come to America and create not only create but fulfill the dream. Congratulations Anastasia. Wow, nu pot să cred că ai făcut asta. <laughs> ai oh vazut? my god, asta e cel mai bun prezent care l-am <laughs> mi-l ai putut face. Care sunt care sunt vedetele care vin și astăzi? Cu cine ai în mod, nu știu, o de, exemplu, am văzut -o sau... pe opra acum 3-4 zile uh -huh. înainte de a veni. Nu acum uh -huh. că sunt în plecată, dar da, înainte uh -huh. de a pleca cu vreo câteva zile. Și nu mi-a spus că. Păi nu, minerea secretă, fiecare cu secretă <laughs> lui. Um, da, opra Winfrey, Sharon Stone, um, Victoria Beckham, Naomi Campbell, um, Așa de multe, de Și Știi ce kind? mă gândesc că mai presus de faptul că aceste femei, sigur că au apelat la tine inițial pentru că erai foarte bună în ceea ce făceai. Mm -hmm. Pe urmă, cred că a contat foarte mult și faptul că ați dezvoltat o relație care merge mai departe de ce servicii oferă oh, care cu cui, nu? Cu siguranță. S-a dezvoltat cum, cum o faci? prietenie. Adică... Pentru că, look, când ești într-o relație cu, cu celebrități și, în general, celebritățile, au o, o relație cu oamenii care își petrec mai mult timp decât uh, cu mulți alții poate cu uh, familia sau uh -huh. uh, pentru că e foarte personal le atingi fața, le, îți pasă de ei um, le, uh, îți, îți se confesează la tine și tu trebuie să-i protejezi niciodată să nu vorbești ceea ce îți spun ei pentru că sunt lucruri pe care nu poți să le spui nimănui Eu nu, le spun, nu le vorbesc nici cu fică mea sunt lucruri pe care eu nu le vorbesc nici cu fica mea. Pentru că este important deci să. Deci încrederea le... este. Încrederea este cea mai, este importantă, cea mai importantă. importantă. Și um, este un respect pe care tu ți-l împui, înțelegi, ca persoană. asta ține de tine ca cine ești. Dar în mod special respectul care l-ai față de client și nu numai de celebrități, în general despre client. Pentru mine, felul în care mi-am clădit business este, clientul este pe primul loc, este cel mai important și le acorzi atenție, le acorzi dragoste, le acorzi profes profesionalism, profesionalism uh -huh. și tot ce este normal să fie. Să tratezi clientul exact cum, eu am tratat clientul exact cum îmi place mie să fiu tratată când am un serviciu. E adevărat că, nu știu, mi-aduc aminte că era la un moment dat, această, nu știu dacă era neapărat uh -huh. o poveste sau adevăr, Că trimetea, de exemplu, J.Load, trimitea avionul după tine să mergi unde era ca să poți să-i faci sprâncenele dacă avea un concert sau așa mai departe. Există și variante din astea? A, nu, nu, nu. Nu, nu chiar așa. Ale da. sunt doar povești, da. am înțeles. Dar când au nevoie, pur și simplu. Da. Acum sunteți într-o relație în care, nu știu, îți dau un telefon și spun sau au da. agenți care se noi ocupă de asta. Nu, nu, nu. Nu agenți, nu mergem noi așa. Uh -huh. E prea personal. Îi da. fac sprâncenele de 27 de ani lui Jennifer. Uh -huh. um, dar um, locuim foarte foarte aproape una de alta și ori vine ea la mine, ori mă duc eu la ea acasă. Da, există o poveste fanii nu știu, de care ți-amintești apropo de o vedetă fără să dăm niciun fel de nume? Nu știu, sau o Ai situație min, care ți multe. se pare că... Sunt multe, cumva... situații, sunt multe situații, dar cum am spus, eu nu pot să dau nimănui niciun da. cel mai mic secret, <laughs> pentru că este mai fani decât povestea aia cu telefonul cu Oprah când mi-a căzut telefonul când conduceam, aia este suficientă. Dar sunt multe, adică tu îți dai seama că eu am, am fost, de exemplu, îi fac sprâncenele lui Oprah din 98. Am fost la petrecerea de 50 de ani, am fost în South Africa cu ea când a deschis școala. I mean, Spun, a făcut un party de un luncheon de 50 de ani când am primit și a invitat 50 of her best friends și eu am fost una dintre ele, adică și Selindian a venit și ne-a cântat la 50 de persoane. Da. Cine I mean, să se cânte? Selindian. Selin, se se se exact. Acum atât am putut și eu. Deci, deci sunt de ca o familie, ele sunt familia ta, pentru că le vezi, sunt în jurul tău, trebuie să este un, o, o, un, un, o relație un... mutuală, înțelegi, da. adică de respect, de dragoste, de uh, protecție care trebuie să l oferi. Și ele îți fac asta pentru tine și tu le faci pentru ele și asta e. Uh, cum arată o zi de-a ta când ești un elei și... O zi normală. ocupată. Da, știu, deci mă trezesc la șapte jumate. Orice ar fi. Orice ar fi. Îmi um, um, beau cafea și mă uit pe Instagram și mă mai uit pe e uri până la opt jumate sau 9, depinde când vine uh, profesorul antrenorul, de sport. profesorul. Uh -huh. Fac o oră uh, sport. Ce sport faci? Cu uh, ai weights, niște aparate? Niște... Weight și grăutăți? treadmill, da, uh -huh. fac uh, cât, interacționat, da, da. și alergat de te uh -huh. Și după aceea mă mai uit, iarăși mai fac e uri mai fac telefoane pentru că sunt Europa, da. America și pe la 11 încep să mă pregătesc păr, make-up, uh -huh. duș și așa mai departe, cu ce mă îmbrac în ziua aia, și pe la 12, la 1 fără un sfer plec către servici la 1 încep meetingurile de la 1 până 6, 7, 8, depinde dacă am diner de obicei și diner înseamnă că am, totul este relatat la business. Dinerul e tot serviciu. Tot serviciu. Dacă am timp să mă duc acasă, mă schimb acasă, dacă nu de multe ori plec de, direct de la serviciu. Um, mai ai timp să te duci și la salon, mai lucrezi și tu din când nu, în când sau cum faci? Nu mai -am ai timp. M-am lăsat lipsește. acum trei ani de zile, cel mai multă nu lipsește. Era cea mai ușoară muncă și cea mai da, plăcută exact. muncă abea înțelegi? Uh -huh. Acum sunt obligații, sunt lucruri pe care, cecuri de semnat, decizii de luat, <gătă> știi, probleme de rezolvat. Da, și pentru că vorbești despre asta, în timp cât ai stat acolo ai mai luat măcar, nu știu, ceva cursuri de marketing, de vânzări, de nu știu. Eu am inventăm marketingul în beauty industry. Ce deci, vorbești? nu te mai să faci niciun fel nu, de. nu știu, să conferință sau ceva explic care să. Ce a fost cel mai um, bun pentru mine? Eu am lucrat cu femei, care, de la vecina, da. de la nanii, până la cele mai puternice femei. Până la opera, Până la, zice. Exact. Mm -hmm. Până la opra până la mm -hmm. cele mai puteri CEOs femei. Da de la fiecare am învățat cât stăteau pe scaunul meu sau pe când le făceam și știm că femeile povestesc la la eu le salon. întrebam aveam o întrebare ele erau primele să ajute, să vină cu un mm -hmm, sfat, să vină, mm -hmm. adică am fost atât de, de norocoasă să, să fiu împrejmuită de femei atât de bune și de destepte. Toate, toate din toate domeniile, adică clasele sociale. Mm -hmm. uh, Că mai bună școală -aveai nu aveai unde a, te duci nu, Harvard. La, nu, Harvard nu se, de pistol cu apă. Exact. Pe lunga exact. Asta. So, um, a, asta a fost școala mea cea mai bună, salonul. Uh -huh. Orice, aveam chiar un jo care spuneam, dacă e, am nevoie să, cau să găsesc ceva, dăm-mi o săptămână. Că am o, găsesc o relație, o femeie care lucrează care în știe pe cineva care știe, care știe undeva. Corect Spune în toată în uh -huh. drumul ăsta al tău. Da. Ce s-a mai întâmplat cu soțul tău? Te-a urmat? Ați mai lucrat uh -huh. împreună în sau? 90... La un... 93, uh -huh. uh, ne-am separat și el a venit în România pentru o perioadă, nu s-a putut acomoda în, în, America. în America, a venit în România și a stat aici puțin, iarăși s-a întors, am divorțat între timp. El s-a recăsătorit a, în America, în tot America, în America uh -huh. da. Și acum vreo 8 ani sau 9 ani de zile s-a reîntors în România, pentru că din nou nu, nu se simte bine, acolo. bine uh -huh a venit în România și din nefericire a avut o sare de sănătate și a murit. Mm. Da. da. Crezi că, crezi că v-ați despărțit pentru că n-ați mai tras cu aceeași forță în același sens? Sau ce s-a întâmplat la un moment dat? Da, da adică știi ce gândesc eu un cuplu? Dacă nu merge cu aceeași viteză în, în viață, se, se, un se creează un dezechilibru și nu, nu, mai, nu mai merge. Nu... Adică îți dai seama că mie mi-ar fi fost de mare ajutor ca soțul meu să mă să Asta mă, rog, mă gândesc, adică mi se pare că e mult business. mai greu, ți-a fost, cred că, mult mai greu totuși să știi că nu mai ai un, nu știu, oh, un număr absolut. alături. Fără discuție, fără discuție. Dar um, nu, nu mai mergea, nu, Știu, unul ia pe... Dacă nu sunt paralele drumurile acelui cuplu, nu are cum să reziste. Și pe urmă, pur și simplu, ai hotărât că... Vrei să nu te mai recăsătorești, să mai fii într-o asemenea, nu știu, sau așa a fost să fie? Um, cred că așa a fost să fie, dar prioritatea mea a fost serviciu, deci eu am făcut compromisuri foarte mari ca să ajung unde am ajuns. Um, viața personală era, prioritatea mea era businessul asta trebuie să spun. Ai ales, adică ți-ai dat da. seama că nu, nu le poți ales. face pe amândouă, că e mult mai complicat să... corect. Uh, uh, sunt uh, un mare fan al femeilor Care reușesc să facă această balanță Pentru că este mult mai sănătos Mai bine să aibă și viața de familie Și business Dar uh, mie mi s-a părut Că aveam un handicap de primit De, de, uh, de luat Pentru că nu mă în America Și a trebuit să fac în 30 de ani Mai mult decât au făcut alții în uh, 60 de ani uh, Deci nu am avut acea alegere ca să pot să ajung unde sunt, a trebuit să aleg între viața personală și de business. Dar crezi că e mai greu să-ți să găsești o, nu știu, jumătatea sau cum da? vrei să zicem, un partener mm -hmm. în momentul în care ești o femeie pe picioarele tale puternică și cu un business ca al tău? Da, cred că este destul de greu. Nu este așa de ușor. Pentru că cred că oamenii, bărbații în general, în ultimul timp, din cauza femeilor mult mai puternice, sunt puțin uh, demasculizați. Uh -huh. uh, și cred că suntem încodați noi ca uh, ființe umane, bărbații au nevoie să fie cei care Empower. sunt în uh, power. Uh -huh. Și uh, când femeile, poate, când, poate uh, în momentul în care am început și eram poate ani în 30 când aveam 30 de ani, nu vreauam să dau, eu vroiam să fiu prima pentru că e uh -huh. starea mea de uh, competitivă. Acum nu mă mai interesează, știi? Dar este dificil să pentru mine în momentul în care Lumea știe sau află, că nu stau să vorbesc, dar da, da, da. este o, un, un killer, știi? Adică nu este atât de ușor. Trebuie singurul fel de a, de a avea un partener este o persoană foarte confidentă. Adică să fie foarte sigură pe ea. Da. Pentru că pe de altă parte mă gândesc că totuși tu trăiești în Hollywood ați a ția 10 de ani, mm -hmm. putei să fi găsit, nu știu, un partener care să fie mai puternic decât tine. Adică nu era mm -hmm. ca și cum... N-ai fi avut de unde să alegi? Da, dar trebuia da. să-și placă. Da? <laughs> um, da. Spunem Norvina, cum a, cum -a început să. să adică cum a intrat și ea în business-ul acesta? A vrut de la început? A fost nu. interesată de asta? Este foarte interesant. Tot timpul îmi spun persoane prieteni și. Uh, multă lume, ce norocase ești că fica ta a vrut să lucreze cu tine. Nu, am bătut-o. Nu, nu, nu, -a avut nu i-am dat o de ales exact. Da. Câți uh, ani are ea acum? S-a opris în numere la 29, a, eu okay. m-am opris în număr la 39. Okay. Okay. Uh, Age nu, uh, nu este numai un număr, ăsta da, da, da. uh, vârsta. Uh, este cum, cum este mintea ta și cum te ce simți. simți? Corect. Uh, dar uh, a început să lucreze în vacanțe la, la salon, ca, la recepție. Uh -huh. uh, după prima lună am dat-o afară, că era întârziată. Nu te cred. Cum? Da, I-ai zis, gata, ești... Nu, i-am dat, dacă nu, dacă mai întârzii o dată, deci am întârziat de două ori și i-am spus, a trei ore dacă mai întârzii, nu mai vii la... Și a lucrez. crezut. Și ea a crezut. A zis, aia e mama. Și zic, strângeți bagajele și pleacă. Și după o lună de zile a venit, zice, mamă, am nevoie să-mi și mie niște bani, că nu am să-mi plătesc chiria. După, scuză mă după taxe, um, am făcut socoteala și nu mi-ajung banii. Zic, vrei să fii independentă? Asta este. Da. That comes Zic, with independence. Avantaj, tu ai, ai un avantaj față de mine. Eu nu știam engleză când am venit aici, da? <laughs> da. și avem și un copil. Da. Um, da. Și nu avem nici casă. Hai că -am, da, corect. am ajutat de destul. Exact. So, um, ea mai stat, m-a mai dus, a mai făcut câteva cliente, ea tot acolo era și zic, nu, aștepta că nu-ți dau niciun bani. Singurul lucru care pot să-l fac pentru tine este să-ți dau geabul înapoi, pentru că era extraordinar de bună, uh -huh. și, dar dacă mai ai vreodată, nu mai lucrezi niciodată cu mine, numărul 1, Și numărul doi, vreau să înțelegi că în momentul în care intri în salon, eu sunt bossul tău, tu ești un, un angajat uh -huh. și trebuie să ai grijă de salonul ăsta, trebuie să schimbi și hârtie igienică din baie dacă te duci acolo și nu există și femeia de serviciu nu este. Deci trebuie să am să fiu mai exigentă cu tine decât cu toți ceilalți angajați. Și a fost de acord. <laughs> a stat acolo vreo câțiva ani de zile și cred că începuse să se plictisească, uh -huh. adică nu era altceva de învățat pentru ea și s-a s-a dus la corporate, corporate office unde făceam make-up, iar în 2012 s-a dus am, am ținut-o în fiecare departament, departament. Uh -huh. la sales, la marketing, la fiecare departament ea sta a fost uh, ca un internship, ca un în fiecare internship. Departament. exact, ca uh -huh. să, să am vrut să înțeleg, am vrut să înțeleagă fiecare aspect al businessului și prin uh, 2012 în 2011 s-a lăsat mai mult pe produse, pe, pe uh, marketing și noi în fiecare sâmbătă, duminică și luni călătoream în jurul țălii ca să promovăm produsele pe uh -huh. la magazine. Și îți dai seama că ea era disperată. Nu îi plăcea. În primul rând, spunea: Am 20 de ani și duc viața unei persoane de 45, <laughs> pentru că muncesc 7 zile pe săptămână. Și am, a venit la mine cu un app Instagram. Cu un telefon? Cu un și telefon a, telefon și -a zis, Este un app ăsta care o să ne ajute pe noi să nu mai călătorim. Putem să promovăm linia fără să, doam să, ne să, să ducem punem acolo. Astea. Să ne mai ducem Și am postat un tutorial. Am primit cred că vreo 1000, 2000 de like-uri. Ce like era enorm atunci, zdai seamă. Și pe ce a asociia Beverly Hills, adică a spus pe, da, pe a contul corect, corect. companiei. Mm -hmm. Și cel mai interesant a fost că una zdai seama că citeam fiecare comentariu, vreau să înțelegem despre Dacă ce funcționează. Vorba. Exact. Și una din comentarii era aș vrea și eu acest brow whisk, era da. un tutorial cu brow whisk, cum să faci sprâncenele. Dar nu pot, n-am aici unde, de unde să cumpăr. Zic, trimite-mi adresa că-ți-l trimit eu. Și zice, nu, nu pot să-mi-l trimit că sunt dintr-un sătuc din India. Wow. Și a fost momentul în care mi-am dat seama Câte de unde departe ajunge corect, mesajul. Mm -hmm. Corect. Și atunci ne-am ne focusat foarte tare pe, pe Instagram. Chiar și în ziua de azi, numai eu și fiica a postăm pe pe Anastasia Beverly Hills și doar, doar ce mi-am deschis acum vreo câteva luni de zile al meu personal Anastasia Soare kind of behind the scene și ea are în Norvina dar încă noi controlăm avem câteva fete care uh, se ducă pe Explore și uh, ne pun într-o bancă lucruri care sunt Anastasia cu produsele Anastasia și așa noi când vrem să postăm, ne uităm și alegem de acolo. Și ea practic acum se ocupă de toată partea asta de ea, online? marketing? Uh -huh. Nu, nu, avem cineva care se ocupă de online, da. Noi avem, ea se ocupă de marketing. Da. Ea face produsele de make-up. Da. Eu le fac pe alea de sprâncene. Și deci toată linia de make-up a fost a tot ei. a Da, ea, am lăsat-o pe ea să uh -huh. facă. Și motivul pentru care am lăsat-o pe ea să facă asta, asta este un lucru care aș vrea să-l discutăm. Deci, eu cât am lucrat cu maică mea, eu eram fata lui Victoria. Era totul despre Victoria. Și nu știam cine sunt eu. Sunt deșteaptă, nu sunt de... Pot, nu pot? Pod, nu pot. Uh -huh. cât, cum pot să măsor eu uh, capacitatea mea? Și cred că asta a fost un alt motiv pentru care am plecat în America. Uh, nu am vrut ca fică mea să aibă această chestie, pentru că ea era fata, fata lui Anastasia, Anastasia uh -huh. toată lumea. A, ea, nici, poate că nici nu știa lumea cum o cheamă așa de bine, dar știa că e fata lui Anastasia. Și credeau toți că este acolo unde este, pentru că este fata lui Anastasia. Cu toate că niciodată n-a fost într-un post, dacă nu și-a meritat acel loc. Dar n-ai vrut să poarte povara asta. N-am vrut să poarte povara. Și atunci ea când a venit și mi-a spus, mamă, hai să facem produse și să le vindem pe website-ul nostru, le promovăm pe Instagram cu Contour kit A început prima dată cu Contour kit Și zic, ok, fămi un proposal de business, exact ca orice angajat. Și a venit cu două, trei proposals. Ne-am uitat la el și în mintea mea a fost trebuie să o las să ia șansa asta pentru că este singurul fel al ei de, să iasă de sub iasă uh, numele de, și, uh -huh. de sub, sub jugul <laughs> la <Anastazii>. <laughs> exact. <laughs> și a fost extraordinar de uh, sold out a fost foarte su de succes și așa a, avut, a venit cu alt propoză după aceea, a prins curaj și a venit cu propoz să facă mai multe produse Și așa a început ea să intre e, Și îți dai seama că ea a început să-și dea seama că începe să, să aibă putere Lumea a început să-i dea ei uh, uh, credit, credit, care și-l merita, înțelegi? Adică, fică mea este genială, e briliantă Uh, vreau să cred că este produsul uh, muncii mele <laughs> păi dar iasă. nu cred că am, am făcut ceva mai briliant decât uh, Norvina bine. sau Claudia. Ia. Ia să o ascultăm noi pe Norvina Claudia. Ei la și interviu mă da. nebunești. Ia. Când eram foarte mică ea îmi făcea tot felul de costume pentru școală. Îmi minte odată că mi-a făcut niște adicări de și care erau așa de frumoase totdeauna ea făcea ceva așa extraordinar. că vrea să arăt cel mai bine ce fel de mama a fost ea pentru tine adolescentă, de exemplu? V-ați înțeles bine întotdeauna? Ne-am înțeles bine, da. Eu cum mama nu ne înțelegeam destul de bine ea. M-a lăsat să am independență întotdeauna. N-am avut niciodată situația în care spunea Aula, trebuie să pleci pentru că adulții vorbesc. Întotdeauna m-a întrebat să discut dacă aveam o problemă și să pun propuneri, deci ca și cum aș vedea eu să rezolv problema. Pentru mine, eu cred că a fost foarte deștept prin partea ei să mă trateze ca un adult. Pentru că m-a ajutat foarte mult, nu numai în viața mea personală, dar și în business, enorm de mult. Da, pentru că vorbim de viața personală, nu știu, de exemplu, dacă erai, nu știu, aveai un iubit sau așa mai departe, își dădea cu părerea sau zicea, hai să văd și eu cum e, să zică cum e. Niciodată în viața mea nu nu să-și să dau o părere despre fiete, iubiți, nu, niciodată. Dacă și îți place, asta e, așa spune ea. Există și momente în care simți că este complicat să fii fata Anastasiei? sunt anumite așteptări ca eu să fiu o persoană extrem de ambițioasă și ca totul ce fac să fie ceva făcut nu știu, să la un spun, să nivel înalt deci eu trebuie să fac eh, exact, exact. Uh -huh. deci asta este o, este o presiune care este acolo tot timpul dar cred că mi-o pun eu singură că ea niciun fel nu are așteptarea asta de la mine dar eu totdeauna vreau să o fac pe ea mândră de mine Ce crezi că merită să știm despre Anastasia și nu știm? Eu cred că mama are nevoie tot timpul să fie pe lângă oameni Nu numai să simtă energia, dar să și dea energie deci E, e, e un schimb să dea de energie, energie bună la toată lumea. Da. Ai un mesaj pe care vrei să-l transmiți Anastasiei pentru că o să te asculte la radio Mama ești cea mai tare Iubesc <laughs> foarte mult, sunt mândră de tine în fiecare zi Și spune la lume ce faci, că nu îmbătrânești Arătă așa de tânără, dar ne secretul Dă-ne secretul, dă-ne și nouă secretul Să facem ce ne place Ăsta wow. e secretul? asta e secretul hmm? da. Asta e zici tu, confidence, confidence încredere Știi că te întrebam ieri ce ți se pare frumos nu, pentru mine Cum e o femeie frumoasă? Nu, dacă este, are încredere în ea, e cea mai frumoasă Lucrezi cu mulți români? Da, foarte mulți români um, Vreau să spun că nu numai la salon, am, de, am Elena și Carmen și Carolina și Raluca, deci am patru fete românce care sunt incredibile de muncitoare și fete de încredere, adică nu mă doare capul. Nu mă doare capul uh, când am, am angajată româncă uh, la office. Delia, care am, uitat -o, uh, am uh -huh. avut un interviu și am uitat să, să o aduc acolo pentru că ea era ocupată, cred că dacă la trei dimineața Delia doarme cu telefonul lângă, lângă ureche îmi uh, salvează de viața da. ea se ocupă de toate călătoriile mele, toate, uh -huh. tot schedule meu, tot, tot ce e tot Delia, e singura persoană în care am încredere să, să facă și am alte Dar s-a întâmplat să fie român sau le alegi așa nu dintre? le aleg, le, ah. le pescuiesc Deci vrei să le dai o șansă și ah. altor români oricum da. s-ar putea, da. nu? Te gândești Nepoata la asta Nepoata mea, Raluca, care lucrează Bine, mine Raluca, mult, e, Raluca, Raluca, Luca trebuie să-i mult Mulțumesc că să știi că a completat yeah, cu mine pentru toate astea și să o dacă, da. dacă te-a supărat cu ceva, dar no, am, vrut să facem, am vrut să facem cât mai bine. Da, superb. Um, deci deci fiica mea este mâna dreaptă, raluca e mâna stângă. Da, da, da. <laughs> Cam așa. <laughs> și mulți, foarte mulți români. Am avut foarte mulți la magazia de produse, dar s-a mutat magazia și n-au mai putut să călătorească așa de mult. Uh, și în mod special am echipa mea în Europa care sunt românce și am uh, Andreea și Dorotii ieri stăteam și mă gândeam lucrez cu ele de 11 ani când am deschis primul salon Anastasia la Radisson uh, știi bine că avem trei saloane de uh, sprâncene, sprâncene? Uh -huh. în București și avem unul Constanța care este menajat de nepotul meu Normal, Alexandru Roșu uh, da și dar este sub tutela a fetelor Andreea uh -huh, și lui Dorotii, uh -huh. Că ele sunt directoarele Uh, dar toate fetele care sunt din Europa româncele sunt avem bineînțeles în fiecare țară și local, dar ca româncele mele nu sunt. <laughs> în ce în ce punct simți că ești acum cu brandul? Anastasia Beverly Hills? Uh, Motivul pentru care am vândut anul trecut o porțiune mică Cât din ai companie. Cât O la companie 100? mică. Da? Nu e public deci A, nu e public, ok. Să spun. Ok. Uh, dar mă rog, ceva un, puțin. un minority. Am făcut-o pentru a dezvolta linia și distribui global. Pentru că mi-am dat seama că operațional nu pot să și mă ocup de lucruri de astea, de deschis ofisuri, de deschis uh -huh. warehouse-uri internațional, dacă nu am un partener. Eu trebuie să mă focusez, pe, călătoresc mult și fac aceste deschideri și lanci personal appearance la magazine, și trebuie să fiu la salon, la office să, menage, să mă ocup de business. Plus să fiu atentă și cu produsele, pentru că eu, eu și fiica mea suntem cele două persoane care ultimatum noi aprobăm fiecare batch. Deci nu numai lucrăm la produse noi, dar, de exemplu, când punem o, un order pentru un alt... Că se dă o comandă. Se dă uh -huh. o comandă pentru mai multe produse. Trebuie să alegeți și să vă dați ok de, Pentru culoare, pentru uh -huh. textură, pentru absolut tot. Da, pentru da, da. că calitatea este foarte importantă da, da, da. pentru noi. Și deci trebuie să fiu la office ca să fac aprobările astea. Și ăsta a fost motivul. Noi vrem să fim un global brand, să fim peste tot în lume și... Cred că suntem în... În, în punctul în care... suntem... Sunt, da. Suntem în, în America, avem aproape de 3000 de magazine distribuție și suntem în 30 de țări deocamdată. So, mai ai un pic și mai să pe lună. Hai să Corect. luăm o mică pauză de publicitate și revenim. Corect. Versii. La radio cu Andreea Esca, la Europa FM. Anastasia Soare este invitată mea de astăzi la radio. Au fost și decizii greșite, rău greșite pe care le-ai luat de-a lungul timpului și le-ai regretat? Noi toți vom lua și eu implicit am luat și voi lua decizii greșite. I mean, nu cred că este nimeni pe pământul ăsta care să fie exact punct, punct, ochit, punct uh -huh, lovit uh -huh. de fiecare dată. Este imposibil. Suntem umani și facem greșeli. Cred că calitatea mea și mă mândresc că nu fac de două ori aceeași greșeală. <laughs> da, da. Și că vezi din ele. Și înveți din ele. mai este singurul fel de a crește. Um, știu că ești foarte bună prietenă mm. cu, cu surorile Kardashians și cu mama lor mm. și am văzut că ți a organizat o petrecere. A fost după ce s-a anunțat în Forbes... Mm. Uh... Dar după Cifra ce am făcut tranzacții, după, după ce am vândut uh, uh, acel, uh, minoritatea la TPG, uh -huh. uh, au făcut un party, da, pentru mine foarte haios. Știai sau a fost o surpriză? Sau? Nu știam, știam. Uh -huh. Eu am vrut să fac tema cu Wall Street. Da. Cu... <laughs> cu lupul de pe Wall Street. Correct. Să știi că ți-a făcut o surpriză și astăzi. Ia să vezi, Chris Jenner îți, îți spune câteva Mai cuvinte. Mai Anastasia, I am so proud of you. You are amazing. You're always on the road and traveling, but this time it's Romania, and I know how much this means to you. I can't believe that your lifelong dream is finally coming true in your country and in the Sephora stores, and I couldn't be prouder. You were such an inspiration to everyone around you, and I just wanted to send my congratulations and tell you how much I love you and i can't wait to see you one day when you come off of your world tour <laughs> i miss my girlfriend and i love you. Oh, Mai nebunii unde lei loc. Ce, ce să fac? Facem, ne facem fiecare treaba. Jeez, <laughs> Cu determinare. Yes, Cu determinare. Exact. Uite, chiar asta aș vrea să te întreb. Pe mine toată lumea sunt mulți jurnaliști și oameni întreabă, care e cheia succesului tău. Și tot timpul le spun că nu e ok și că e vorba de multe alte lucruri. Tu cum mai spune? Cum ai defini succesul tău? Cum crezi? Ce, despre ce e vorba? Cred că e pasiune și multă muncă. Multă, multă, multă, multă muncă. Și bineînțeles că trebuie să ai și talent, dar talentul cred că e 10%, <sus> 90% multă muncă. Și ca să poți să ajungi la un imperiu atât de mare, crezi că a contat și faptul că a fost America? Sunt lucruri pe care... Oare doar în America poți să le faci și Europa? Da. merge așa cumva, da. doar da. încearcă să ajungă acolo? Așa cred. De exemplu, sora mea a plecat în Austria și la început cred că a lucrat mult mai mult decât am lucrat eu pe zi. Adică cred că durmea trei ore și restul muncea. Um, nu a avut platforma pe care am avut-o eu în America. Deci sunt convinsă motivul pentru care am reușit să fac asta și oamenii care m-au ajutat, clienți, prieteni în America, e total diferit. Susținerea pe care o ai acolo și ajutorul în momentul în care vrei să demonstrezi că faci ceva și că vrei să muncești, e mult o șansă. mai mare decât în alte Corect, parte. corect. Hai să mergem la următoarea rubrică, se numește Back to Back. O să okay. ne întoarcem așa, spate în spate. Așa. Tu iei microfonul cu tine și îl pui în dreptul gurii, așa cum te-am okay. învățat să audă bine. Eu am să încep o propoziție și tu o să o termini, da? Okay. Hai, e un joc. Ia să vedem. Back to back. Numele meu ar putea fi... The Queen of Eyebrows. Sunt? Ceea ce sunt și nu vreau să mă schimb. Arăt ca... Ca Anastasia Beverly Hills. Miros ca... Uh, Portrait of a Lady by, by uh, Frederick Mall. Mă simt ca... Ca în România, ca acasă. Fac un zgomot de... Uh, de mă aude toată lumea. Am un gust de... Uh, Mititei. Cea mai recentă realizarea mea a fost... Să vin în România și să fac uh, sefora. Uh, Lansarea de lansare. sefora. Aș fi perfectă dacă... Um, aș... Păi nu sunt perfectă, scuză-mă. <laughs> Mi-e rușine de... Uh, Mi-e rușine când trebuie să vorbesc despre bani. Aș mânca oricând... Papanaș. Pentru bani aș face... Orice dacă îi, îi donez la o caritate. Nu iubesc deloc... Um, nu iubesc deloc... Uh, uh, frigul. Sprâncenele sunt cele mai importante. Bravo, gata, ne întoarcem. Care e cea mai importantă lecție pe care crezi că ai învățat-o tu de la viață? Oh my god, am învățat foarte multe lecții. Mm. Dar cea mai importantă la momentul ăsta în viața mea este că fericirea ultimă este să dai înapoi. Ieri fiind la, la, Carf, la, la AFI, Afi mm -hmm. Văzând în, în atâți tineri care au venit acolo, sunt convinsă că toți sunt fani produselor Anastasia Dar ei erau acolo mai mult decât asta Erau acolo pentru că au venit să-mi să spună cât de mult îi inspir Și povestea mea îi încurajează pe ei să-și urmeze visul și este un lucru care mă mie, dă mie, deci cred că am făcut o mie de poze ieri. Dar și în loc să fii obosită te ai simți mai puternică. Exact, nu? exact, exact. Asta mă încarcă mie bateriile și măcură. Te pe simți tine. utilă mă... cumva. Nu? Exact, Asta e de fapt. Exact. Trebuie să dai înapoi și este un, un, un efect extraordinar, să fii bun, să nu spui lucruri descurajatoare oamenilor. că nu te costă nimic să spui un lucru frumos. Nu te costă absolut nimic. Și ca să uh, uh, ajut pe cineva, în subconștient tu creezi, o, îți creezi o putere, dar fără să-ți dai seama. În momentul în care faci un rău cuiva, uh, fă, din nou fără să-ți dai seama, te va apăsa și este mai greu pentru tine decât este pentru cel care i-ai făcut rău. Deci eu încurajez toată lumea să fie pozitivă, să ajute pe celălalt, pentru că până la urmă universul... Se va întoarce, și pentru ei. E important să, să ne iubim, să, să fim buni. Ai simțit că le-ai dat speranță, nu? Da. I-am spus, Andrei, cred că pot să mă numesc Speranța, da? <laughs> speranța Soare, da. Zece întrebări esențiale. Da. E ultima noastră rubrică. Mm -hmm. Zece întrebări esențiale. Când te uiți în oglindă, ce-ți spui? Mm. Când mă uit în oglindă, mă, îmi place să mă uit la mine. Pentru că nu am um, în sufletul meu nimic de regretat și nu, nu am um, niciun lucru care să mă, să mă apasă. Te-a uh -huh. reținut vreodată poliția? În America? Mm. Da, când mi-a dat cât un ticket. <laughs> care este cea mai cunoscută persoană din agenda ta de telefon? Uh, cred că Oprah Winfrey. Sex, dimineața sau seara? Tot timpul. Care este defectul de care ți-ar plăcea să scapi? Defectul? Sunt prea obsesivă cu anumite perfecțiuni. Visul pe care nu l-ai îndeplinit încă? Visul care nu l-am îndeplinit. Sunt încă lucrez la el. Să dau înapoi, să încurajez tinerii și oamenii în general. Femei, bărbați... Să-și urmărească drumul pentru că și asta este motivul pentru care îmi spun povestea mea, ca să pot să-i încurajez. Am început de la zero și am reușit. Deci dacă eu am reușit, și ei vor reuși, numai să fie confidenți. Ce ai face dacă ai fi bărbat? Păi cred că sunt bărbat. <laughs> care este cea mai nebunească cumpărătură pe care ai făcut-o? Cea mai nebunească în ce sens? Așa... Nu știu, ai zis, orice ar fi, vreau să îmi cumpăr asta. Adică ți-ai dat seama că e ceva care e o nebunie, dar ai zis, gata, fac nebunia asta. Pentru mine, personal, uh -huh. cred că mi-am cumpărat o casă acum, încă una. Ca Și să vezi mai bine, pe geam. Nu, este <laughs> într-un private, uh, gateway community. Uh -huh. Cu cine ți-ar plăcea să te blochezi în lift? Cine? Nu cred că mi-ar plăcea să mă blochez în lift, dar da, dacă, dacă, uh -huh. dacă te-ai bloca... Uh -uh. Uh -huh. Cu Queen Elizabeth <gântu -i> <gântu -i> și aș face sprâncenele, cam pe, pensetă. Loc, pe loc aș scoate din geantă și <gântu -i> stai, regină, o să-ți fac sprâncenele. <gântu -i> care este clișeul despre vedete care e chiar adevărat? Clișeul... Um... Cliseul despre vedete că sunt dificile, dar de fapt ele nu sunt dificile. Vedetele în general lucrează cu oameni care sunt cei mai profesionali și sunt cei mai buni în ceea ce fac. Și ele devin foarte cunoscătoare. Deci uh -huh. când ești make-up artist și când uh, petreci 15 minute pe lângă o vedetă, ea știe dacă tu știi ce faci sau nu știe și atunci normal că nu se simte confortabilă, ea îți simte energia că tu uh -huh. ești insecure, da, dacă, nu ești, sigură pe dacă tine, nu ești sigură pe tine, atunci ea știe și atunci o faci și pe ea să nu simte că va arăta bine în ziua aia. Deci. Deci, atunci această, normal că devine dificilă asta. Normal zici, că devine dificilă. Că e deci, frică. Corect sonoratezi. corect, sonoratezi, corect. Deci am vrut să descifrez această chestie pentru că lumea spune că vedetele da. sunt dificile. Nu, nu sunt dificile, Le știu exact ce vor. Deci dacă tu ești bun, nu o să fie dificilă nu, cu tine. Nu, asta, e, asta Absolut. e răspunsul. Și îți spun, ce, persoana cea mai um, picky, nu dificilă, dar Madonna este una din vedetele care este cea mai dificilă din cauza că ea este așa o perfecționistă și a lucrat cu the best of the best, ea în momentul în care ți ridica ridicat penseta, ea știe, tu știi ce faci sau nu știi, sau ești uh -huh. confident. Și atunci își lasă garda jos și este cea mai plăcută. Anastasia, îți mulțumesc foarte mult că ai participat la această emisiune și îți doresc putere de muncă și sănătate să poți să-ți duci visul la îndeplinire până la capăt. Vă mulțumesc și dumneavoastră ascultătorilor Europa FM și ne reîntâlnim sâmbătă viitoare cu noi povești pentru oameni mari. Iar astăzi nu uitați că noi vă așteptăm la hafis Free de la d București, târgul unde putem cumpăra tot ce vrem la jumătate de preț. Ne despărțim acum pe o melodie cum nu se poate mai potrivită We are the champions. O zi minunată tuturor. Mulțumesc! Te, pup. te pup. Mulțumesc mult! La radio cu Andreea Esca la Europa FM